informativos locais da Radio Filipin. A Radio Libre, e comunitaria da Terra de Trasanco, que emite dende Ferrol. Opai, benvidas unha vez máis aos informativos da Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasanco, emitindo dende Ferrol. Informativos que son posibles grazas á colaboración das persoas e colectivos da Bisbarra. Lembramos que este espazo está aberto á participación de todas vos. Podedes deixar as vosas aportacións, sus herencias, denuncias ou pedradas varias na dirección de correo electrónico informativosfilispim.com ou a través do buzón de voz habilitado na nosa web opai.blogspot.com Imos agora co sumario deste de boletín. A voltas co tren. No diálogo de novas de Lupe Ignacio. Despeixo do centro social ocupado escane maldicer adiado ata novo aviso. Por Educo Mocho Conto da Radio Raposeira que tamén nos deixará a peza Israel en Boca de Indesexables. Noite de Punk Rock, con 70 e casete no Centro Social Artabria, por Bruno López. O Concello de Cedeira organiza a charla Coirarte Tamén en Maternar, que impartirá Pili Carballeira, psicóloga perinatal e asesora de lactación de Bebe Teta, por André Pequeno Mostro. Presentación da trixésima edición do Festival do Río Castro, no Ovaro Campo en Cesárea, Naraío, por Ana Favaloa. Concentracións por Palestina na Galiza o próximo 2 de xuño, por Bruno López. Na máquina do tempo filispiniana, voltamos ata novembro de 2013. O programa de Radio Filispin Ponte en Galego, feito por profese abrúnado do IES de Ebreamo, cubre o conflicto das placeiras co alcalde de Ponte de Hume, o popular torrente. Por André Pequeno Mostro. Noticias dialogadas. Diálogo de novas. Hola, Lupe, como estás? Ben, eh, ti que tal? Eu, ben, tamén. tamén Bueno, que te, que te parece que, Como se está movendo todo do tren Nesta comarca Porque parece que hai, Empeza a ver vidilla e movimento créase a plataforma fan, Fanse esas charlas que tiveron tantísima asistencia Que tiveron moito respaldo E oh, Aí uns días eh, Organizouse a corporación municipal a través dos seus representantes E foron a Madrid a falar ao Ministerio de Transportes Sí, vamos, o feito máis importante é a creación do foro cidadán veciñal este, que está composto por asocios veciñais, culturais, ecoloxistas e demais. Ese é o feito máis importante e os tres actos multitudinarios que se fixeron e a calidade da xente que veo aquí a falar e como foi capaz de expoñer realmente a situación desta comarca respecto ao tren e a necesidade que temos de pelear porque aquí se cumpla eh, con ferroles, se cumpla con toda a comarca da necesidade de tren. Bueno, pero a Corporación Municipal parece que recolle o guante, ou, cando menos, pues, esa, esa acción veciñal, eh, esa, esa iniciativa cidadán, fa y despolete de para que a Corporación se mueva. Van a Madrid, eh, a mí me chama atención as distintas ves, versións que hai do, do tema, non? Por un lado, o alcalde de Ferrol, por exemplo, dice que ven con unha situación, unha sensación agridulce, porque claro, non foron recibidos polo ministro, sino que foron recibidos polo director xeral do, do sector ferroviario, e, e dice que, que bueno, que non hai propostas para Ferrolterra, non? Entonces eles ante esa, ese valeiro do ministerio pois leva unha proposta da xunta que vai xolema a proposta de mellora na mobilidade e o transporte ferroviario en Ferrolterra. Pois eu investigando de cando era esa proposta e resulta que hai tamén uns días. O sea A xunta tampouco fixou ninguna iniciativa a serio, nin se mobilizou tanto, nin presionou tanto os distintos gobernos para que mellora. Bueno, os resultados están aí, en cale a situación do transporte ferroviario na comarca. Vamos a ver unha cousa. Según as noticias que temos, e que foi o que se nos explicou de algún xeito, é que dentro dos, que hai un plan ferroviario de modernización de, da vía entre Ferrola e a Coruña. Son 68 km os que hai agora, que distancia, pero en cambio, en tempo, é moito tempo con respecto como se fai en en autobús ou en carro particular e tal, e ten que haber unha alternativa que aí sí que coincide todo a oposición deste Concello, que son os 35 minutos que ten que levar o tren Coruña-Ferrol e aparte desas frecuencias que ten que ser moito maiores Claro, eu estiven comparando que informa a do Concello do que informa por exemplo, pois o Venega non na súa página e o Venega sí que concreta o que se expuso ali, as reivindicaciones que se expuseron en Madrid que o primeiro de todo é, é, para o BNG, no? a resolución das alegacións que están feitas ao estudio informativo para o AIPAS de Betanzos. Claro, é importantísimo que se resolvan canto antes esas alegacións, porque iso está paralizando ese proxecto. Eh, así, bueno, pues que se pode iniciar o proceso de redacción dese de proxecto e as obras asociadas a eses tramos. Logo, outra cousa importante que se solicitou a electrificación do trazado e a electrificación pendente de anos anteriores, que sigue pendente de outros, de outros trazados. non E, bueno... Eh, cales son os obxectivos poisis reducir os tempos entre Ferrol e Coruña e polo tanto, a partir de Coruña poisis que Ferrol se incorpore ao que é a rede no? ferroviaria, aumentar as frecuencias Ferrol Coruña e eh, aí engade tamén o BNG demandar a xestión por parte da xunta, eh, pero coa colaboración do Estado das infraestructuras ferroviarias dos corredores internos. O seña que eh, a Xunta de Galicia, Reclame esa competencia no? para, para nós. Tamén estive mirando o que é o, o plano este de propostas de mellora da mobilidade e o transporte ferroviario en Ferrolterra, que presentou o Diego Calvo tamén aos representantes do Concello de Ferrol a, antes de ir a esa viaxe a, a Madrid. Bueno, pois máis mm, ou menos é unha cousa moi semellante a eses puntos que que se que se levaron a, en Madrid, que sería o desenvolvemento do nodo intermodal, aí dicen que ten que haber unha un investimento de 200 millóns de euros, eh Eu non sei como o PP sigue votando o papel galego os representantes de Galiza siguen votando en contra dos orzamentos no Estado, que están bloqueando todo o tempo os investimentos ou como se negaron a aceptar a condenación da débida, por exemplo. non sei, non me explico moitas cousas. Pero bueno, en todo caso... Tamén en este proxecto da xunta aparecen as melloras puntuais no trazado, executar a variante de betanzos, incrementar as frecuencias con novos puntos de cruce, electrificación tamén da liña, adecuación dos apeadeiros e desenvolvemento da estación intermodal de Ferrolterra, que a cifran en 37 millóns de euros de investimento. Vamos a ver, eh, a cuestión é máis clara que todo iso. Decir, existe un eixo atlántico que... De, Ferro, de Coruña de Compostela Vigo e ferrol ten que estar unido a ese iso atlántico nas mesmas condicións nas mesmos tres e nas mesmas líneas de tipo de líneas eh, e demais que para poder eh, estar realmente en igualdade de condicións e para poder ser eh, sustos de algún seito con a populación de, de ferrol a min eso é o principal, eu penso que no, o problema é as vontades políticas Eh, se si se vai facer ou non, e da presión que fagamos. Eso foi, non lo estuvieron decindo moito tempo, e aquí en Ferraz sabemos que, se fai presión, ou vai ser moi difícil que aquí en, a curto prazo teñamos o, o que é necesario, que un tren electrificado e en condicións nos que están outros con respecto ao Aixo Atlántico, non? Sí, bueno, eu estou de acordo, pero eu quería que facer, o xa, resaltar, non, facer ver que a min páreseme eh, un pouco, un, non vou utilizar a palabra caradura, quero utilizar máis a palabra, o que sé, páreseme de, de aproveitamento, non, de aproveitamento indebido, que agora, pois que a Xunta de Galiza, despois de tantos anos de inacción e de que non eh se conseguiu que Ferrol tivera esa, esa reivindicación despois de tantísimos anos, pois que pensen que, pense que agora van a ser os adalides, non, da, da reivindicación do tren e presentarse así como se si non tivesen el responsabilidade política, a min páreseme que en este sentido o alcalde de Ferrol tiña que ser un pouco máis humilde mm. e recoñecer que que están, que están metidos no mesmo hallo que o resto, por qué? Porque eh hai unha falta clara de vontade política por parte da Xunta de Galicia que estivo todo o tempo, todos todos os anos, menos tres anos e medio gobernado polo, polo Partido Popular, que coincidiron moitos anos con un goberno estatal tamén do Partido Popular e que e que todo este tempo pois estivo se estivo parado, non? Entonces agora que non se rasgue, rasguen tanto as vestiduras, eh que hai que efectivamente presionar para que o proxecto do Bypass en Betanzos pois, se asilice e que eso mellore, que teñamos menos distancias e que teñamos menos tempo Ferrol Coruña, pero a mí me parece que tamén hai que ter un pouquiño de memoria, de memoria política e de, e de, de memoria de como se le tratando a esta cidade. Non? De Por todos, parte da xunta de de todos os eitos eu son de da opinión de que hai que aproveitar esta inercia para conseguir un plan integral non quedarse no bypass que se nos explicaron que non, con eso non chega hai moitas modificacións que hai que facer puntuais e demais e que son uns millóns e que eh, a electrificación eh, é moi necesaria bueno, eh, non demos de quedar aí e máis, non se vai quedar no Concello de Ferrol é que falta ao Concello de Narón ao Concello de, de NEDA ao Concello de FENE de Polo, ou ao menos é todos unha, os que están na RIA comarcal, eh, e aquí hai que tomarlo de sexeito, unha iniciativa eh, que sexa comarcal e que donde participen a só as institucións senón que participe eh, todo o que o tecido social e veciñal desta comarca e eu penso que é o que ten que pular a, plataform, a plataforma non que o foro este foro polo tren este foro veciñal e eh, cidadán polo tren Bueno, pois pues seguiremos comentando e posta por suposto moitas esperanzas no que poda accionar este foro polo tren de Ferro Alterra Si, sí, bueno, eh, que seguiremos falando porque como sempre isto é moi importante Despeso dos Carnio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 Israel en boca de un desés aves. Feijó ven de declararse durante unha entrevista no programa de Ana Rosa a favor do holocausto do povo palestino ao negar pola tremenda a verdade da trasera humanitaria. A causa deste de conflito é es que os palestinos están seguestrados por organización terrorista que asesinou a máis de mil ciudadanos de Israel que estaban en unha fiesta en un momento de denuncia. Ésa é es a causa. Lo segundo, esta organización terrorista utiliza a la población civil como escudo humano para plantear y defender sus eh, cuestiones absolutamente deligantes. Freijolito quitó los lentes, mas se que fue a ver lo mundo a su peculiar seito. Antes, un seguo amigo era traficante de drogas a grande escala sin que él eso hubiera nada. E agora, os israelitas xenocidas que están levando ao povo palestino até o seu holocausto son víctimas acosadas. Nesa mesma idea, insiste o seu correlacionario e alcalde de Madrid, Almeida. Non no pretenderá o gobierno de España, mejor dicho que se pode decir que Israel está cometendo un genocidio, que se produzca o reconocimiento del Estado palestino ao margen de la Unión Europea, e Israel se tenga que quedar callada e tenga que asumir Todo eso es que Israel, que lucha por su, su supervivencia frente a un grupo terrorista, porque Israel está luchando por su supervivencia frente a un grupo terrorista que es jamás pretenda que Israel se quede cañado. cada a mos así o se ve o radeiro carácter a ao parar os asesinos e culpabilizar as víctimas. E para finalizar por ose, uma outra que desafina o cantar é a representante da España progreguai no Festival de Horror Visión 2025, a suposta artista Melody, que encuestionada diante dos medios oficiosos sobre a participación do mesmo, de Israel respondeu. No puedo hablar porque por contrato se me proíbe. El único mensaje que puedo dar es que deseo de todo corazón que en el mundo haya mucho amor y mucha paz. Mas pouco despois, Radiotelevisión Española desmentía que existira unha prohibición contractual de comentar sobre política, afirmando que as restriccións aplicanse só ao contido das cancións. E dicer, a representonta española que sendo unha rumbera a que lle importa unha merda a morte de miles de crianzas e demais inocentes palestinas. Polo demais, as súas declaracións son como as da imensa malloría das súas compatriotas idiotas, Non importan da política e non queren falar do tema e hollancar cara outro lado cando alguén lle se encena emasens do holocausto. Así, é máis doado de entender como diante dos crimes contra a humanidade cometidos durante o régimen nazista de Hitler, o pobo alemán seguir a facer súa vida como se si nada se pasara. Informou para Filispín, Edu, como choconto da radio Raposeira. Saúdos. Saúde. Noite de Pun Rock, o próximo sábado no Centro Social Artabria. No sábado 31, as 22 horas, o Centro Social Ferrolano organiza unha noite de Pun Rock para fechar as actividades do mes de maio. A Zapatilla virada a mao dos grupos atenta e casete. A entrada é libre e haberá billeteira reversa. Informou para Radio Felispín, Bruno López Teixeiro da Asociación Cultural Artabrián. Presentación da trisésima edición do Festival do Río Castro de Naraío O sábado 31 de maio, dende a unha da tarde, Novaro Campo, en Cesárea, Naraío Coñeceré a programación que temos prevista para esta trinta edición tan especial Vai molar moito Campeonato de Chinos, a norma é que o que perda paga a ronda Actuación de Os cantaverneiros: Música, cante e festa segura. Sorteo dunha lámina de Juan Lu, autor do cartaz do festival. Foliada libre. Vide con ganas de pasalo ben esa empresa. Lembra. Sábado 31 de maio, a unha da tarde, Novaro Campo, en Naraío. Presentación do 30 Festival Río Castro, en San Sadurniño. Coa música dos Cantaberneiros, ficades, agardamos vos. Ana Favaloba para os informativos da Filispín. a peque soñaba con servirada a pequena rosalía escribían en losafala a ne niñaña a da ben mai niñaña pequeniña pequeneira un amén O concello de Cedeira organiza este fin de semana a charla Coidarte tamén e maternar Será impartida por Pili Carballeira, psicóloga perinatal e asesora de lactación do colectivo Bebe Teta. Será na aula de usos múltiples do Polideportivo Municipal de Cedeira. Este sábado 31 de maio, entre as 11 e a unha da tarde. Ouvimos a Pili Carballeira. E se cuideras parar un momento, respirar, sentir, nomearte... Este é un espazo para ti. Para ti que maternas cada día, que acompañas, que sostés, que ás veces te sintes perdida e outras veces poderosa. Non importa se estás embarazada, se acabas de parir, se levas a anos sendo nai, ou se estás transitando o teu propio desexo de maternar. Este sábado imos abrir un lugar de reflexión, de coidado e de resignificación, un espazo onde poderás escoitar, compartir e sentirte acompañada. Imos falar do que non sempre se nomea, dos cambios que atravesan o noso cerebro e o noso corpo, do desexo materno, dos dous silenciosos, da transparencia psíquica, da ambivalencia, do puerperio emocional, da linguaxe simbólica que rodea a maternidade e da necesidade uxente dunha tribo que sosteña. Esperámoste para camiñar con nós este laberinto da maternidade, con todo o que trae, luces e sombras, forza e sobre todo amor. Rosa, Rosa Lía, Rosa Lía, Rosa Rosa Novas concentracións en solidariedade coa Palestina o próximo 2 de xuño. Continúan os xenocidios en que o Estado xionista de Israel e os seus cúmplices enfrenten ningún tipo de consecuencia. Contra esta impunidade, máis de 30 localidades xa confirmadas voltarán as ruas da Galiza en apoio a Palestina na próxima segunda feira, 2 de xuño. Na comarca de Trasancos, a concentración decorrerá ás 20 horas en Ferrol diante do Concello. Na comarca de Oeume, a mesma hora na praza do Concello. Galiza con Palestina. Palestina vencerá, informou para Radio Filispín, Bruno López, da coordenadora galega en solidaridade coa Palestina. medo fichero un povo de cegos sí somos una patria la zona azoballada que somos perigosas a su españa vivimos por un sueño corremos por la causa deseempredaremos batalla la tempestad radio flippin está a piques de cumplir 20 años de y Na Radio Libre da Comarca de Trasancos, foron moitas as loitas que amplificamos. Os lembraremos a protagonizada polas praceiras e praceiros de Ponte de Hume en novembro de 2013. Praceiras e praceiros exixían transparencia administrativa ao alcalde da vila, Gabriel Torrente, o brazo tonto do PP naquela altura en Ponte de Ume, canto a situación de provisionalidade na que ian ficar tra lo feche do bello mercado para a súa reforma. Resistiron ocupando o mercado dezaseis días e noites, manifestacións mediante, incluídas agresións de concelleiras a praceiras. Finalmente, foron desalosadas pola Guardia Civil nunha rocambolesca operación nocturna propia dos hombres de Harrelson, retratada na inmediatez das redes sociais do momento con centos de mensaxes de indignación, raiva e impotencia. Están a desalosarnos do xeito máis cobarde, de madrugada, como se fosen os geos. En silencio, rodeando a praza. Entran cos cascos e chalecos antibalas. Romperon a porta de acceso. Non deixaron que viramos a orde de desaloxo. Non la pasaron pola cara. Na liña do señor alcalde. Como non podía ser menos, programas de Radio Flispín, como Divertimento para Pequenos Monstros ou Ponte en Galego, deron voz aos praceiros e praceiras durante aquel proceso. Oxe, na máquina do tempo Feliz Piñana, rescatamos un audio do programa Ponte en Galego, registrado 18 de novembro de 2013. Está elaborado polos alumnos e mestres do IES Breamo de Ponte de Ume. en contexto. As praceiras resistían ocupando o mercado. Horas despois serían desalosadas. Subide a máquina do tempo e a jarra de ben, que van curvas. E creo que estes días tamén te pasaxes No teu labor de intrépido reportero Tamén te pasaxes polo, polo mercado E fomos a, a entrevistar outra vez a, a Cristina, que é a muller dun Prazeiro, neste caso de, de Salvador Que ten unha peixería en Ponte A mesma persoa que entrevistaxe esa semana pasada sí, porque... E preguntaxelle polas novidades Polas novidades que sabía, pero bueno, algo... pouca sabía Pouca sabía, sabía. sabía. Unha reunión, penso que Co, co señor alcalde, a manifestación do outro día, pouco máis moi ben eh, Nos intentamos que viñera máis xente que viñera máis, non? máis, máis sí. a, darlle máis pluralidade a cousa de momento non o conseguimos esperaremos conseguilo para a próxima semana ou para as semanas vindeiras non pero en todo caso, si sí temos que deixar claro de que en Ponte en Galego estamos abertos a todos os colectivos de Ponte de Ume, a todos Vamos ca, ca a túa entrevista a Cristina a Cristina. Boas tardes, estamos outra vez na plaza do mercado é un mes que segue que seguen os parceiros aquí protestando polas súas malas condicións de traslado eh, polo pouco trato que teñen por parte da, da alcaldía de Ponte de Atopámonos outra vez con Cristina Buas tardes Que no vea desairende a pasada semana? Pois, en principio, novidades ningunhas. Si é verdade que tivemos unha reunión co, co alcalde, é, a, a, a Concelleira de Comercio ben respasado, a súa postura, a súa posición, segue sendo a mesma. É verdade que hai máis diálogo por as dúas partes, pero a posición segue sendo a mesma, a nosa tamén, o que pedimos dende un principio, as condicións, o ter acceso, a copia do expediente, ter un pouco claridade a hora de que vai pasar coa obra, coa reforma, coas condicións dos postos de abaixo e tal, entón seguimos un pouco no mesmo. Outro sábado a, houve unha manifestación bastante importante, podese dicir, en Ponte Deume. A ver, personalmente, po, solo podo estar agradecida a, a tantos apoios, xa non dos veciños de, de Ponte Deume, senón de xente que se desplazou pois, de Miño, de Cabanas, de Ferrol, de Betanzos e asociacións, e, que viñeron e mostraron o seu apoio. Entón, agradecida o primeiro. Despois, é reconfortante ver que non estás nesta loita, non estás tisoamente, non? Que parece que, que a veces loitas cunha parede que, que xa non sabe se tes a razón ou non na tes creo que, que temos la razón que temos unha base de justiza no que, no que reclamamos, unha base legal e intentamos que a xente tamén entenda o que reclamamos que non pedimos nada que non se xa noso non pedimos que se, que se incumpra a lei non pedimos ningunha ilegalidade simplemente que as cousas se fagan ben e como, te, como teñen que facerse a manifestación para min un éxito un éxito a nivel de apoio. Apoio personal, apoio aquí no mercado, apoio a hora de, de loitar. Eh, digo sempre, xa non loito polo meu posto de traballo, neste caso do meu marido, non. Eh, loitas polo posto de traballo dos traballadores que tes contratados e loitas un, por un pobo no sentido de que o mercado é un punto moi importante económico de Ponte Deume, que non queremos que morra o mercado, que morra os comercios de arredor, que morra Ponte Deume. Entón, Eh, hai que loitar tamén por eso xa nos dereitos unhas xa personais de cada posto no, no mercado provisional e demais son importantes, pero a loita base tamén é que, que isto se faga ben que non acabemos co, co, coas poucas cosas que nos quedan e eh, eh, sobre todo cando un motor económico como o mercado está funcionando ben é eh, unha pena que se deixe ir desa maneira entón a manifestación que me vou un pouco polas ramas para mí un éxito Esperamos que a xente non deixe de apoyarnos Que a xente siga estando De alguna outra maneira Siga estando con nos Adiante Temos convocadas manifestacións Todos os sábados deste mes As doce da mañá Se aquí do mercado Intentaremos que se así Simplemente para mostrar Que o povo loita por algo común non? Porque, porque non morra isto Porque as cousas se fagan ben e, e o Concello viva E sobreviva E siga tirando para adiante Os anos Que, que nos queden aquí, a min, por lo menos, que non son de aquí as miñas fillas e eh, eh, para adiante, a nivel económico a nivel social e eh, a nivel do, do que é o Concello, a vida do Concello eh, A xente que vive nesta vila eh, en arredores, como ben dices, que tamén vos pues, están apoiando, está valorando moi positivamente, penso eu a vosa capacidade de reacción ante esta actitude que teñen por parte do Concello como o vedes dende dentro como é o día a día que, que facedes vos? A ver, o día a día é duro é duro porque intentas loitar sempre sen perder a razón entón, intentando estar tranquilos intentando reivindicar ou loitar polo que creemos eh, veste unha situación na que nunca estivetes e non estás acostumado. Entón, é eh, difícil. As noites aquí son moi complicadas, moi complicadas de levar. Eh, eh, a nivel ánimos estamos fortes. Estamos a, a por todas porque, porque creemos no que facemos. E eh, non nos baseamos a nosa loita non está baseada nunha mentira. Entón, eh, aí estamos e aí seguiremos todos xuntos e eh, eh, con ánimos. historia. En xuño de 2015, dous anos e medio despois daqueles sucesos, o cacique do PP de Pontedeume foi desalosado do edificio do Concello pola veciñanza. La Voz de Galicia titulaba: El PP de Gabriel Torrente pasou de 8 a 4 dis e cede a alcaldía ao socialista Bernardo Fernández. Tras realizar este trámite, o seguinte paso que deu Torrente foi apuntarse ao paro. Batalla. Moralesa, se non queres pasar polo sepe, non trates as placeiras como se fores un serpe. Desde a máquina do tempo filispiniana, co pretesto do 20 aniversario destas emisións, André Pequeno Monstro para Radio Filispín. E ata aquí chegou o noso informativo desta semana. Despedímonos con Jaivota de Casete, que como xa es coitastes, tocarán xunto con Satenta no Centro Social Artabria este sábado. Una aperta para todas, se saúde.